بسم الله الرحمن الرحيم ان <تصفح> انزلنا التوراة فيها هدى ونور ما کنه د يهودانو متعلق صاحب ذکر شي چاغې توراث کې تحریفات کړو دا الله حکم یې بدل کړو نو دېنه الله تعالی د تورات او سنوري خبرين دا یاد قزیمن کې ذکر کیږي نو الله فرمایي ان زل تورات یقینن من نازل کړه نو مطلب دا دی چې الله تورات زموږ کتاب چې څنګه قران دا الله کتاب دی نو تورات کتاب دی بیا پر تورات کې سو نو اللہ فرمای ہا ہدا ون و نور پرے تورات کی ہدایت او بدی کی نور نو ہدایت دا تمامہ کی ویو و معنی راځي او دل مقصود دا آبوالو چیلار هو دل دی ہدایت ویل کی چیلار هو نو پدی کے دا سی صحیح عقائد کا تلافی بدلو پدے کې د صحیح عقائد او راهنمایو صحیح عقائد کا او صحیح ایمان او ترفتح راهنمای پدې تورات کې موجود و چیکم ندې او ګیانن د الله تعالی کما مال مطلوب کما قائد مطلوبونو د هغه طرف ته ونور او پدې کې نور پدې کې الله تعالی داسې واضح احکاماتي يو چې څو شي مشتبه نه پاتې کیږي هر شی به دې توضيحه ول مسلمانانو علامه کړي زيا یک شی په ما تشابه عليهم پدې کې داسې رڼا او واضح احکام مو چې شي په پیتباني پټ یو ځانو ارا ارا خبره اا دې توضيحه کړي وا تورات خاد نو پدی سران اللہ دادی جب خبرم رد پر چیزمونک کتاب کے رجم نشتہ پدی کے رجم ہو لکر اس تو اللہ او بیار را برمائی احکم نبیون پہ سلیب پولے پر تورات بانے النبیونہ کے غمبران جب موسیٰ علیہ السلام نرارا خلے ترعیسی علیہ السلام پوری چې څومره پیغمبران ترشي ودي وي په صلیبه توران باندې کړی تورات حاجی نشان کتابو ډیر بهترین قانونو کېګي قوانینو چکم کوم پیغمبر راتنه وځه حضور د موسی علیہ السلام غ کتاب باندې به دخل کوله په صلیبه بولی زکه د الله کتاب هغه د عبادتونو لپاره مې عبادتونو کوتي او چې کومه په دي عدالت کله مسائل نو هغه په ديټا کې وی نو جسم را پیغمبران بلاتک دخل کو پیسلي بوي نو الله تعالی فرمایي هغه په طور ادبان دي کولی کومه پیغمبرانو کولی الله تعالی او او خبر ذکر کړي هغه پیغمبرانو اسلم چې کوم د الله تعالی دا نو پیغمبرانو کې ہونا پرمانا نه پرمانه نه پیغمبر کې نه نو پیغمبران قارې زمانہ کې داسي وي چاوه دروژن پیغمبران حق پیغمبران شي کوم دی په تورات کې سلګو لکه دې زمانہ کې غلام احمد قادیاں یعن اور بلاشی ترجیح دی اسو ده انسی دم دعوا کړو باندې رسول الله پر زمانہ کې دی یو نبی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پیغمبر شمه پیغمبري باندې مرخصت د خاری پیغمبر شمه مدينه اوزا دا پیغمبر شو علیہ السلام <سؤال> او صحابو دا خلق قتل کڑے وی او جکم و داید پیغمبری دا اصل حکم قتل لیتا که دیانان اسر مناظری کی گیوز دوم رسی واشو کچر رنبی چه دا پیداوار جو که غلام احمد کاجانے پیدا شو او او صحیح مسلمان را لگیدلے وی اسنگ صحابو دا سی خلق قتل کڑے دا خلق قتل کڑے وی نن بدور او مسلمانانو ته به نقصان باندې الله پرمای اعلان پیغمبرانو باندې صلی الله علیه وسلم دا الله تابعدار حق په انبرانو اغذر اوجن پیغمبرانو په صلی الله علیه وسلم پره کولي للذین هاذ دعاکسان پران چې کوم تابوان الکفر چې کوفرنا توبته فی شو او يهوديان خلکو نه دا وی د پاره پیغمبرانو صلی الله نوتي سران الله تلا قوية كده تشارك جذفت الاسلاق کو وقدم بانه روان شه اغي سعي بطورات روان نوك سعي تورات تاثرات تاثرات كده ده پیغمبر حقانیت شه نو تاثر با پخبلا پا ده پیغمبر بانه ایمان والربانیون او پیسلی با قولی پا ده تورات بانه ربانیون والأخبار او اخبارو نو ربانیون اصل که اغر خلق آغا خلقو تا ربانی بیلی کیه چکم انلاح طرف تا پا عمل کی تیزی ربانی آغا خلقو تا بیلی کیو چاہیے ضروری ضروری علم کدا کی دے, دے او ضروری ضروری علم کدا موز او دست دے اغز او بیا جیاد کور دا عمل اغی پا, پا, پا, پا زور پا عمل بانی پا موز باندے پا دست باندے او په نوافلو باندے او پا ذکر اسکار بانده پا درهم القاضی و تا پیران مویلکی چکم حق فرست پیران ده ناقی ضروری ضروری اعلن ازدکی او بیا عمل تاولگی او ذکر اسکار تاولگی نداس حلکتار اتبانیین مویلکی الله والا خلقو تاولگی او یو با اخبار دی نمونگاتا سو بحکل جبکی عالم وایو یو مودو بحکلو علماؤ تا اخبار او یو عالم تا بیل او عالم آنگا صدیتا ویلکی گی چی اغا خو عاملو که دمرا کوشش که جکم پرائز دی واجبات تیم او سنن دی اغا ادا کئیم او دا دین افعالا وقت زیاد تیم پر علم بانده نگئیم او دا سی صدیتا عالم ویلکی گی عالم او پر د دکتا پرکتیم پیرو عملی کوشش که سیوالی ضروری علم ازده کری او عالم چیوینو ضروری عامل کو کئی جکم پرائز واجبات سنن دی دا دین اغه پاتې هغه سلې چې عمل بالکل لکه علم زکۍ علم فل زکۍ علم کۍ او عمل بیره دین د تعلم نوی کۍ دغه انسان بد جاهلنا سزا سیوال لکه دری مثال دغه او سړې ثوابه تزیو دغه او هغه تطاتجه ثوابه هغه په دې طرف باندې دا د نوی کې لريښکیږي نو سره د په یو غلط کوي دې تا او پته د دې ثوابه دې په طرف ایا <سؤال> دا دجه هغه سواده زیاتې څو سواده د کټ نه نيشته پرانټېسره لري نه کېدې چی دیناست نو دا رو کې پر اچتاکان سره دا په اړه ذکر دی یو دا څه دجه عمل مملکه لمزه کینې د تاسې په نوم باندې عالم ورکی د دې د جاهل نو ور پاپل الله پرمای په سلیم بولې پر تورات باندې ربانیون اوا الله ولا خلق والاحبار او علماء دېږي او دا اولی نو دہی دا پار رضوا سلا یو خبر ادا چی بیمستو کپیزو من کتاب الله دیگنا تلپ رشیو پر جبا دا انبیاو بانده تلپ رشیو من کتاب الله د کتاب الله دیگ ده دی خبر مخلپ رشیو چی دا کتاب دا اللہ چی دی تورا چی دی تاسو پر دی خباثت کر اور حفازت دی خبر ادی جب بیر صوبو دائی د مه او حفاظت په عمل شرم کې یکشه چې عمل کرا هغه بیا نه رکیږي نه حفاظت او په عمل سره دې حفاظت معنی دې او حفاظت د لفظ دې نه لا وی دی په دې باندې عمل کو په صلیبې کولی ځکه الله دې خبر دې مکلف کړې چې تاسو به د الله د کتاب حفاظت کوه وکړو وکړو عليه او کود یہود الله تعالی علیہ په دې کتاب باندې شهدا او غواهان نگرانان اقرار تو ان کی نبرد باندې دې ان اقرار غسته شو په دې شهدا او غواهان قبره الله ته اقرار غسته او مخم بار بار دې چیویږي ګره په دې تورات او عمل کوي او مور خلق هم په دې باندې عمل تا رابلند ذمہ داري دې الله ولا خلق ذنه کان خلق ظالمن خلق ذا ذمہ داري چې په خپل عمل کې نور خلق هغه عمل درامل نو الله وی دا خبرې وی او دا دې ته حفظه ځمداری کېږي هوا وین دې نذا اقرار واستې شیو چې په دې خپل عمل کوي او نور بم څنګه بله متاسمت مخ کې کم الله ولا خلق تیرشي و یا يا عالمان تیرشي یا دي يا انبييا تیرشي و دي ټول پر تورات باندې درالا. اللہ دیتے پلا در نشے ہم سالے خبر ځین دراله نه الله دې ته پرمې بل تخشهو الناس واخښوني دخل کنه مې ريږي اظهار بر جن شي کولې چې له من درځلې او د بهو چې مار جن کړې ناراضه ده خبره پټه او بل چا له پیسه اوره نو بهر حال دخل کنه مې ريږي الله وي اظهار قاعده دې پیغمبر اظهار کوي چې حق ته هم ورده تورات کې پټول الله وي نودار الله خبري او پاتيشه نه از دايپ دين دی باندې بتاورات باندې عمل نشتا اوس بدي په داغي دين منسوخ دي په قران باندې عمل کي زمو قديم باندې ويلي او دا خبره تاسو اورئ لاره د تاورات له مداريد دي تاورات نشي ول قران له مداري الله ان نحن نزلنا الذكر وعنا له لحافظون الله اي موندا قران نازل کړي دي مونبدي نو الله دې هي په ذریعہ کې ار زمانہ کې دا څخه خلق وی قرآن بیانې نو مانين الله زهي په ذریعہ محصوص کې هغه مانې بیانې کوم چې د الله پیغمبر روني او حکیماني او الفاظ کیم سو مې اچي د نشکول نو الله يهود کوي فلا تخشم الناس دا خلقنه مې لري وحشاوني زمانہ وري نو او دې کې بلې او خبرونه هغه باندې ملل راکې ا خبر ادا ولا تشکرو بیااتي ثمن تا زم ماخ له زمابان زم ما باندې ایواز دنیا له نو دی بداع کار کو کا عالمانو بداع چیز موږ سرداری برقراري نو سرداري برقراري د پاره د نوي اسلام اعلان غل زګه ډاله باندې لړی مشرخت می دی او د دت کا مقصد د پاره پیسو برقرال والی د پاره چې کمتورات کے د تبدل او تغیرم کو د نوي اسلام څخه پد مدل چرته عمر نو ده د کتاب بدلولو تورات کې د الفاظ بدلولو د معنا بدلولو او د نبی رسولت و سلام نه د تورات حقانيت نه بیانول مقصد د دې پیښې وی ان لا ثنا فرمي ولا تشکرو بیااتي ثمن قليلا تا ثم وركوى زمکه ياكل بندي دنيا له ګډې روانه نه دلګ مطلب دا دې اډو اغسل نه ریبکار وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الله پر مې سوچ چې دا الله حکم باندې په هغه حکم باندې کوم الله د اسمانه نازل کړې هغه باندې فیصله نه کوي په اولایک هُمُ الْكَافِرُونَ الله زوردار کوي الله کوم دت خلقدار دی ال پسي ترجمه ها فُولَئِكَ هُمُ الله کوم دت ورپسی الپاس دوک اسمال پاس نور رواندی دادی درئی وارو وزاحت کو روستو برای چی اللہ بوئی کو بو. اولائی که همو ظالمون او روستو ورپسی رواندی یو دو, دو آیات بعد فا اولائی که همو پاسی خلق پاسی کاننی درئی کس مال پاس شو یاد یو انسان دا اللہ حکم نمانی یا اس پد بنی کابل دا عملی نگل. یې څه کوالې ته جداله څنګه کوم نه نو نم نه لې استهفاب کول یا غلط کول د ځان حکم جوړول چې دا ذکر نه باندې خلکو شیریعت کوم نه نه رجم په کله د هغه په ځای مختول لري نو پدې سورته چې خدا یاه چاته پدې کې ټولو کې کافر ګرځي سپګی غړي تبلې پګي کئ انکار ته یا د الله د خپل مقابلې لري راځه په سینره بل حکم جوړې لکه يهود جوګړو ناله تعالی پرمې بوله کهمل کافرون دې سلور صورتو کې انسان کافر دې کې شک نشته اځې خبرداري زړې ومني منی هپه سلپ نه کوي نه جواب وړاندا پیسه لقب بل باندې کوي بل حکم باندې کوي دا الله کو حکم نه کوي نه دیتا کاتر گیا نگلی که فاسک و تغییر که نرستو چکم را رواندی فا اولائکا همال پاسکون دا دی امدت کا مطلب چکم خلق خدا الله حکم منی خو عمل بینکینو داس خلقو تا پاسکان ویلی که گمرا خلق ویلی که او دریم الفاظ دی فا ذات خلق الله ی زانمان دی آیات کې حکم بیانې جوړي پي څه نزول ماله پځوي نو یادت راځي د لومبي وزاحت وز نو کو د فرض لم دي تو یو شی خپل زبان استعمال و وزو شی پیږره ماله دی ته نو بیا همو بعض خلکو به انکار کو دا الله حکم به نه من لکه مخ کې فیصله نبی علی السلام ته تورات کې راجل او باید د دین دا الله حکم بے ضایع استعمال ظلم دې کوي او شپه خپل ځای نه استعمالو نو دکړه تورات او انجیل چې دوی د مال د غټل لپاره کاوي کې به نکړم کول د مال د غټل لپاره په هغه کې معنی به بدلولي نو دا د الله حکم بے ضایع استعمال شو دې ته ظلم ورته کیږي دا سنگین کړی نه ګنار لاګه څنګه ډیر نن سلا د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مقادره پر استعماله یا الله تعالی کتاب چې نو دخپل مقادره د پر استعماله دخپل پیدره بڑا د الله تعالی کتاب دغه اشارات او دغه مطلب بیان المقصد نی نو د نبی ازله ورکی نو الله حکم به بے استعمال او زمان لګټو لپاره نو دی د نبی ازله ورکی او فیسق ویل کی اور کی د حدنا نوکان نہ کولای دا یوه داسوی چې دا الله دا حکم نه به تیر وتل وای دا الله حکم به په ځان پیاخو دا پاګه باندې به عمل نکوه پڑھیو خبرو کې پاګه باندې به عمل نکوه ځان له خپل قوانینو جوړ کړو په تورات کې لیکلیو پاګه باندې عمل کو دا الله دا حکم نه پوری وتل نو فيه تک ویل کېږي واټګي وته رو دا د دې کې دا درې وړ خبرې دي ان تاسو په پیغمبران باندې منل سگه او جنو په کدو دا الله کتاب غلط استعمال ول بيزه او ویس کوم په کدو دا الله حکم پر خدل او بلکره تو دا استمالول استمالول. او الله دي ماجو کې مسلمانانو کې مشت کفر هو گاندي داهو الحمدلله کم په دا دوه خبره دا, دو خبر دا الله کتاب غلط استعمال او دا الله د حکم نواتن لکه په واده او په کې دنه کې پیغام کې په دا الله حکم په ځای بل تر تو دا پېښته ګمراهي دا ال <سؤال> ولم يخ دما انزل الله اغ چاصل الله ن فقا فبانديم چې الله ناز کلد ف اولا پهمل کاترون هم ذ خلت کاافران ونا عليهم الله من پهديبانې دا خبره ب او د ال <سؤال> دبي ا د جج تورات ک رج نو ف کار ویشتل نو دواده پري د کارم الله برغ کوي وقتنا عليهم الله يوم قلي باند پرسکرو لکلم کیو انسان بل قتل کیو یا زخمی کی یا ولا ادکه ماکی نمک پکیدا خبر لکلی وا چه النفس بالنف نفس بعد نفس په مقابل حقیقت قتل ولش انسان بل انسان آمدن قتل کو دے برابر په مقابل حقیقت قتل ولش ولا عین بالعين او دسترګي په مقابلې کې او خلې شي چې او لستر د اوخلې بل له باسه نشي وال او کوزه به د کوزه په مقابلې کې کټ کولې شي او کچایو بل لا وقت کټ نو ول او نه بل وقت په مقابلې کې کټ کولې او کې یو انسان بل انسان لرغاف او با سماته کو نواصن نہ بسن اخ بدرخ کو مقابلہ کی کلی شی او بیا ول جروح کے قصاص او زخم چکمدی کے قصاص اندا مساوات ولدی کد برابرری کو کلی شی دلت کہ یو سو خبر و دا مسلہ الله د تورات ذکر پچی په تورات کی خبره نه ځان له تفصیلی مسلہ دا چې د تورات خبره چې په قران کې بس تاسو حاصل وره تفصیل کې نظر چه کمی خبری ده تورات قرآن کیرالی لکه دا آیات را اخده قدقاقی نکیرو انا یا حدیث کیرالی اغیس رس عذاب مذاب زکر نه نا اغز دمون ده پارا خوکم ده د چه ده تورات والا ده پارا دا خوکم او نو د مسلمانان ده پارا دا خوکم ده داتول احکامات کی نو بیاد آیات ساته چه صلیب از صلیب با مقابله بی کتلو لشن نو غلام مسلمان زمین خزا لوی ولو که شریف رزید بادشاہ رعیت ده که دلگراگرد ده دا. دانه چی در دا بادشاہ ده دخو کتلو که ده بنیشی کتلو شریف انسان دره بنیشی کتلو ده او دا لوی ده او دا ولو که ده نا نا بس در نبس مقابله که به نبس کتلو نشی دو خبریات ساته کپلار کولاگی د زوی کتل کنو پلار بنیشی کتلو ده تازیر مزیر شده او بلر بقتل نه شي که زه او صرف دمه خبره که یو او ولګي دو خپل غلامی قتل کو نو دک اقابه د غلام په مقابلہ کې نشی قتلوله نو هر یو انسان چې قصدن بل انسان قتل کوي دمه قتل نه شي پاتې شو د دیات مسلې د قتل ختمه مسلې ان زمو صفاره کې نه کړي د تل کو مسله صرف د تل دریم دانیو انده مونه ذکر شو د باره کې یو مسله و چې کم انده مونه داسې دی لکه عبوکی کې مساوات غاښ ته مساوات کولو چې عبوکو کې چې کم غاښ نه ورو عبوکی مساوات نشي کېنه نو د غاښ په مقابله کې چې غاښونه خطر او لمد ته نو غاښ بدلې بل انسان مختلف شي او کتر پیښې میسي اغلی نو بیا په کې پیږه سواده هم یاد دي نه کم باندې سول هم کولی این سعودیہ همنا تاسو ته ما دا ازاع بیر همونه 43 کیلو سره خاصه چاندی جوړی نو 500 نیویاتور جوړی 100 کیلو چاندی په اړه من سره خاصه اندازو او دا نور څه بیا دلته کې ډېر مسله دا یا دوседа چې د ته تفصیل ته ضرورت نشته دا انسان د قوت او د بنده راواله سره بشرم غازه انداز غراواله ترويق تو ترپول ترسترګو ترندو کو ترغهو چې څومره اندامونه د په هاوځي کې لري د هغه لپاره دا خلق کلمصله خل تلقل خل دیتې مساوات راتلې شي لکه زحمونې شنو په هغه کې باهم حق کسبه بدل او چې کومه کې مساوات نشي راتلې د هغه دا لپاره دیت ته یې یو خان دي یا کیفي دي نبیبا هغه اندازې سره حساب لګول شي چې شریعت کم مقرر کرد. نو زحمونو که که مساوات که گی نو اللہو پرمال والجروح و زحمونو چه دی قیصاصن دا برابره والی دی پده که من برابره کولیشی و چه کمو که برابره نیشی کولی نو پاغی که دید او پیسید اندامونو تفصیل دلتا نکون آغا درزیات تے ابی ازان ندریا جواری بنمسانا اللہ ذکر کئی ومن تصدق بیهی پا هوا کفارت اللہ اغه چا اغه قص چې اغه صدقه او کړه ماکیو کړه تاسو ما تا درې خبرې استل د بدلی په ځای دې ته مستل درې ماکی پور نلته ما په ذکر کې صلح بدل جایز کړل نلته الله ما په ذکر کې صلح بدل جایز تا ذکر شی او فمن صدقه اغه انسان چې اغه صدقه او کړه به په لیکه سره فوا مداد داد صدقه کوم ته موږ لپاره کفاره او یوه داد دې لپاره بد شو ستا غهیمات کوم ته مات کوم نو الله تعالی بستا پوره د دې نشه روانه تر هر کوی ګناونو معاف کی دني یو تفسیر کې دلته دې نشه عالم روح المعانی ویول دل چې د دې نشه روانه ستا ټول ګناونو به الله تعالی معاف کی ستا یې سزا اللہ <سؤال> پرماریچ چا ماپی کلو او کفاره لہ داد دک ما پون کی انسان د بار کفره شو الله تعالی بده نور نو کلی سره ماکی و لم يحکم بمنزل الله او څوک چې د الله په حکم فیصله کوي چې کوم الله نازل کړي لک یهودیان او عیسایان او باجی مسلمانان فاولایک هم الظالمون الا ودک خلق الظالمین یقینا ان دک خلق ظالمان نه نه ولشو نو بهر حال دې کې دو کې ساس ذکر شو آو دو مس زخمونه ذکر شو اور دې کې تفصيل دې ټول کتابونو کېشتا اگې ته ضرورت نشته ان انزلنا التوراۃ اوهمنا ذلکلای وې کین ان تورات لرا فيها فلي تورات وان ورن اولا ولا ولا كما تو يا كنبي النبيون تسلب كول التوراة قال النبي منافقان الذين فيهم درانوا اسلموا كتاب الله للذين كسبوا هذا توبه وقلوبهم يهوديان بكارا ورضانيون تسلب كول الله على الخلق وَلَٰكِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ دَبَوْا وَجُنًا بِنَاءَ كَسَبَب ذَلِكَ إِنْ تَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَهُفَظَتْهُ الَّذِينَ هَوَى سِتَادَامْ يَوْ دَذِي أَمْ ذِي عَالِمُونَ نَوَ وَلَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ علیہی پدی کتام باندی شہداء اکرار اقرار پدی اکرار کلو اقرار پل با عمل کو مور با عمل راو نو اللہ پر ناید مشرانو تابداریو کہ فلا تخشو ناسا تا سمیرے گئے اے یہودو پیز دخل کنا وخشو نی اللہ وی زمانو یری ولا تشترو بی آیا تی تا سماغ لے پایا سمن قلیل آئے وصلت پیسے لگے وَمَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِمَانْزَلَ او آغا چاچے پیس اللہم لکلا پا آغا حکم باندے انزل اللہو چا اللہ نازل کردے فَأُولَائِكَ هُمْ يَقِنَا هُمْ ذَتْتَ قَسَانْ جِدِي الْقَابِوُنَا دِي کَا فِرَانْدِي حُبْدِي کَا وقد بنا عليلهليواري پرباندي فطورات ک ان نفسه بالنفسي جنا نفس مقط لولي شي تا نفسي کهدن ق کل د بكت لو شي دنفسي په مقابله د نفسي مقول ک ولاناستر دا بي تا به بمقابل دستر بيكي والأنفا وفوزا بالأنفا قد قول بشي بمقابل دا د كي والغوذن ووقت شده قد قول بشي بالغوذن پا مقابل دا وق والسن وغاق شده بسن وفقل بشي پا مقابل دا غاق كي والوغوغا وزخونة شده کسازن دا براغر دی بلیتو بمدرابره فمن فسعته تصدق تصدق به کدا اپ او کلا صدکه او کلا د بیهی پدی کې ساترا ته هوا لگا اپ او چدا دما پیو صدکه کدا ان جل الله هو جل الله نازل کړه فاولائک اذا کسان چې همغوالینو نا هم دې ظالمان د قبل سوکور یا ولولین یا خدای قوت المتین یا رحم المساکین یا الله کریم خدای سم رحمات چې د بیان یا الله کریم خدای په دې باندې منتعمل نه سي یا الله سم د جګې روان دې په سلېږي کې داږي ایس نتیجې نشي کا عدالت یې مافي قاتل نه اے اللہ ما پین کی مسلمانان طول پتہ کے بعد نظام بچ کی پتہ کے एग्जांपल ہے صحیح او اصل چکم یا اللہ چہ چا جرمے کرے دا ہے مجرمان پتیشے خیرات کی مطابق مطالبہ کی کریم خدائے اے اللہ منتھا کلو فہم راکی پس صحیح شریعت والے مگروان اے اللہ تراضی شسم اللہ تعالی